Ja, här sitter vi och försöker ha en podcast medan Max försöker bidra från toaletten. Ja. ja, då säger vi återigen välkomna till Ikurens podcast. Du som lyssnar har förmodligen redan hittat den, men det kan ni alltså göra via vår Facebook-sida eller via iTunes där ni söker på Ikurens podcast. Dagens avsnitt kommer handla en del om trekanten som ägde rum förra helgen. Det kommer handla en del om sektionsmötet i veckan. Och sen lite annat göttigt. Vi vill också tipsa om nu på torsdag då vi kommer att släppa släpp av nummer två av våran tidning. Det blir extra långt sommarnummer och det är ett riktigt bra nummer kan jag utlova. Så missa inte det. Nu vidare till avsnittet där vi kastar oss rakt in i en diskussion om ett potentiellt framtida metalband här på sektionen. Eller... Det kanske blir någon helt annan genre Vi lyssnar Apropå <laughs> alltså, det här med Gitarrkarriären har, har inte du just gått med i ett Metalband här på i Det stämmer bra det Jag ja. fick ju ja, Därför frågan kanske Men jag fick ju frågan ja. från dig Om det om, om jag kunde det, vara det, ja. intresserad just av, just. av nämligen, För du är på väg att ta igång det här ja. Metalbandet Metalbond Ja det har, ju, det har ju om man säger så här, det är två stycken, två, vad säger man, två catches i sitt mm. namn i att. Ska vi skriva ja. listorna på näsan så mycket, eller tror att de förstod själva dubbel. Eh. Nej, jag tror inte vi tar det. Vi, vi, vi tar. är vi, ja, vi, okay, ja, ja. men ja metalbond. Alltså vi är ett metallband och vårt skyddshelgon är bond. Och sen så är det ju metalbond, det är ju metallbindning. Och för oss som läser materialteknik och även kemibasen då, vi sysslar ju lite liksom med bindningar. Jag vet inte ifall det heter metalbond på engelska, men, men, men det, vits, det låter vits, ju bra. som liksom. funkar. Det funkar. Ja. Så nu är vi, vi är faktiskt tre stycken nu, vi är eh, kärrman på elgitarr eh, och så har vi palmer på trummer och så är jag vokalist då när jag går <skratt> så Fan jag tror du skulle ha något sån här röd tema så kunde ha Anton Sherman and the Ginger Boys eller något sånt. Ja, ah, men det kanske... det, det är typ ett hur ett vad säger man dansband. Ja, det är mm. det. Inget ja. nej, inte vet sånt. Vad heter det? Jag har aldrig. Irlands. Det... Nej, det... nej, jag tänker. De har rödhåriga irland. Jag tänker mig mer så vad kan det heta ja. typ rocka billiga, alltså vet så Jag är raggar, ragga boys. Så här Sherman av, and the, the Redheads. <laughs> eller kanske så att ja. du vet vad hette de som gjorde så här, storbands Nej, nej, så här nej. Dun, dun, dun, Alltså de gjorde det, fan, tänkte, alltså så de stod typ nästan buggade typ. De gjorde så här Rihanna's Umbrella typ. Och så. Ja, ja, ja, för fan. Ja, just de, rock, nej, det är ju de där. Vad hette de? Rockabillys. Nej, hette de inte. De, de, <laughs> Under my umbrella ja, precis, baseballs, the baseballs. Baseballs. Uh, Vi sitter här som sagt och Spelar in avsnitt tre Det är jag, Anton Schävel Det är jag, Ardam Linjenberg Det är jag, Johan Moisander Och så är det Ola Amigo, Olofsson, Max Här också, hej Hey, uh, uh, som tänkte ratta det tredje avsnittet Som är lite mer temalöst Vi tänkte att vi tar upp lite ämnen Som är aktuella här uh, på sektionen uh, Förra helgen, eller, ja, nu, ja, men i helgen Nu är helgen Helgen, alltså. helgen, helgen, helgen, helgen helt enkelt Så ja. var det ju trekanten oh, oh, Vad bra det var ja, Med, ja. oh, ja. med uh, industriell ekonomi Det var ACE och det var medicin Yes uh, Fantastiskt kul är. Precis ja. uh, Sex och exakt Fantastiskt kul. tyckte jag det var i alla fall. Jag hade roligt. Uh, vi har ju en eller som i alla fall var med och allade. Hur tyckte du att det gick, Aron? Ja, det gick ju bra. Jag kan inte säga att jag var så sådär jättemycket med i själva <laughs> utförandet. Nej, utan, är utan, väldigt... utan, utan mer i själva planeringen. Ja, just det. just mm. Sen så satt ju jag i baren. Vilket, ja, var, vilket var ett bord då med... Ja, det, det var en väldigt, väldigt uppskattad bar. Mm. I det, det, i det var det faktiskt Från mig i alla fall Vi Alltså ja. äh, grejer Det gjorde ni ah, och, ja. Ja, jag, jag kände igen många av er där därifrån Ja äh, just det, just det. Ja, tog... Vi var nog frekventa besökare Nej men äh, vad jag förstod så gick det bra i alla fall ja. men, mm. Hur kom det sig att den här sittningen blev av överhuvudtaget? Ja vad, fan, vad föddes idén liksom? Äh, David sa att han hade pratat med Någon handelstjej som ville göra en grej med I mm. David vem? David Ingerman, Ja, just det. Han är Känd alltså... Kändis från Ike. Ja. Och Malin då. Jag vet inte vad hon heter riktigt. Jag kommer inte ihåg. Men de hade suttit och snackat lite. och så, så blev det en trekant i slut. När medicin kom in i bilden. Mm. Ja, det har väl på något sätt... Det Gundam, Den här trekanten grundar väl sig lite i... I betygssnittet som krävs för att komma in, misstänker jag, på ett eller annat sätt. Ja, ja men det, men det, det, det är ju vi det. som inte har haft så många vänner på gymnasiet. Precis, mm. vi som inte har vänner hittar nu vänner. Men Anton, skulle du inte kunna säga lite, vad var vad, vad, vad, vad det bästa under dagen? Liksom? Eh, det började ju, som de som var där vet, började med ett arrangemang i eh, Vasaparken. <laughs> eh, och det ska erkännas att eh, när man eh, köpte biljetter till detta så var man lite så här: kluven, ja det ska vara aktiviteter på dagen. Såhär. det Tänk, tänker man så här: klassiskt, vet en, en station, med lite beer pong och en Ja, så lite, lite kubb typ såhär. Ja, ja, ja, så. Så man känner sig att ja, det, visst, det är väldigt kul så här, ja. men. Skulle man inte bara satsat på en jävligt fet sittning på kvällen liksom? För det är ändå det man är någonstans är därför Och så kommer man dit och ser det så här liksom, typ... Ja. 30 typ. meter hinderbana. Vad fan var det? En 40 meters mm, hinderbana. Ett stort tält och det är upplösbara grejer. Och det är såna här, vad heter de som man sprang i? Så här bollar? Ja, i så här... Ja, så det började ju med att direkt liksom överträffa förväntningarna när man kände att mm. Oj, han var kul. Så men jag hade... en turn of investment liksom ja, men verkligen. Det så jag, det kändes jag, det direkt det så här jag. att aha, det, ja men okej, okay, det var därför de skulle ha den här grejen på dagen. Det är faktiskt nice på riktigt. Så det ja. började bra. Det var tävlingar och det var och lekar och framförallt så hade man kul. Det gick inte bara för att lag, men det spelade så stor roll. Mycket var bästa ja. lekarna? Bumperballs utan vägen. Alltså jag kan säga att det var en del liksom så här Dödtid mellan stationerna där man fick Gå runt och mingla själv och kanske dricka lite pilsner Eller göra lite vad man vill Eh, många gjorde det. Eh, jag spenderade all den tiden i en bumperboll och sprang runt och tackla folk. Det var, fan med det bästa jag gjort i hela mitt liv. Ja, det, det var helt fantastiskt. Det var skit, det var väldigt ja. jobbigt, men det var väldigt roligt. Alltså, när, när man väl fick in den här tekniken för alltså det här gummit var väldigt friktionsvänligt, kanske man kan säga. Eh, så när du sprang in i någon så gällde det att liksom huka sig lite och verkligen trycka upp den här gummibollen mot den andra. Jag hörde att det var väldigt bra motion också. Det ja, det. som man hade tränings några dagar där Ja, absolut. Övre magmusklerna mm. var de fick man ju känna att man hade trots mm. Fast man inte det var ju väldigt det, mycket liksom. från den hinderbanan också. Det tror, tror jag. Ja. jag skulle slå ett eh, Hinderbana var rolig och bambo ja. och var rolig och det är klart att det var väl men sen ska jag även slå ett slag för själva den glidstationen. Ah, det var kan slippen slider. Slippen var väl förmodligen den kanske den billigaste stationen, men det, det var, det var en, fantastiskt är... roligt. slippen flip. Kan ja, en flip till och med. Jag hade fan, det var väldigt roligt. Du kommer det hur kom var så en liten... kom det sig att du kallar den en flip. För att först lyder du ja. och sen så tummar du klart. Det var du ett glas helt enkelt. Ja, ja. okej. Okay. Och... man gör ingen liksom, fysisk bodyflip. Liksom, utan... Det har ju några som försökte men ja. Men jag, jag tänker att det borde ju skit och att nej. De var inte med på nej uh. Det var, det var väldigt kul. Jag kände mig också ruskigt snabb på den. Våra flagg fick köra två gånger. Det blev om, omspel där. Jag kände mig ruskigt snabb. Så jag, tyckte ja, jag fick ju bara kul. ett slide där. Alltså. Jag har ju ja. lätt velat ha några fler om man säger så. Ja, men precis. Ja. Ska vi kanske gå vidare lite mot sena eftermiddagen? Efter mina det? kvällen våra ja. den här dagen. Men vi hamnade på handels i alla fall. Ja. För sittning. Jag har ju åkt förbi det. Den byggnaden så här 8, 800 ja. gånger eller något så jag borde precis på, ja, bortanför det här förra året. Nu har jag flyttat till min lägenhet där vi spelar in på det. Ja, ja, ja! Yeah, en studio! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. En studio! Sen då ligger på eh, Johannesberg Werr, Om vi ska fortsätta på berättelsen. Jag har påbörjat den berättelsen här. Det finns <laughs> någon större mening egentligen tror jag. mer att jag en gång bodde bortanför handels. Men jag har inte varit inne i byggnaden, då är det, det som är poängen. Ehm, och nu har jag varit det. Ehm, så då kan jag bocka av det. Så det var om inte annat... Någonting mm. jag fick ut den här kvällen. Vad, vad, vad, säger, vi om, vad säger vi om sittningen? Liksom? Hur, hur, hur kände jag att den var, hur var? stämningen Hur var allt det där liksom ja. Skiljer den så mycket från en isittning Eller var den lite samma vanlig? Det skiljer väl lite grann. Men det var, alltså det I stora drag så var det en lite finful-ish-aktig sittning. Mm. Motsvarande i. Men det var väl lite... Tog in. Det var lite annorlunda mm. Version på sånger och lite annorlunda Version på gyckel och mm. liknande Men i stora drag så var det väl samma kontenta Jo alltså. det är samma kontenta egentligen Det är lite såhär Jag gissar att traditionerna är ganska lika Det var, jag behöver inte nämna det namn Och hänga ut någon här någon När handels, ett handelsgäng anlände så Kom och sjöngsing, de hade ju en sång där När Aisana marscherar Ja den klassiken eh, körde de, om. Och då var det någon icke-nämnd namn som sa: Oj, har handels- studentliv. Eh, och studentliv. det var ju en liten eh, hån. Eh, ja. Så, men det är ju självklart. Det är ju klart att de har det. Jätte trevligt så. Det fick man även se då på sittningarna att de hade lite mm. andra Okej. grejer. Men i stora hela så var väl den sittningen en sittning kan man väl säga. Ja. Men det var fortfarande en väldigt bra scene. Det var ju ja. jättemycket folk och det var en nice lokal och en bra mm. bar som tidigare nämnt. Och det var supergod, ja. supergod mat. Sen så vet jag inte hur vi ska vara. Jag... Nej just det. det. kan vi komma in på efter eftersläppet kan man. Ja, liksom, ja vi kan visa det. Är vi karlång, det, är dagen efter, det var den här lilla artshop dilemmet då. Men det ja. kommer vi in på senare under kvällen nu om man säger så. Om några minuter. Ja, precis. För under, ja. för under, själva, för under själva förtärandet så var det en ganska trevligt. Ja, absolut. Det var... Om vi säger så här, det, det kanske låter lite konstigt med ärtshoppa till mm. föret på en, på, på en finsittning mm. men alltså, tänk nu inte direkt bastun i herrida ärtshoppa utan tänk typ sånt man ser på Sveriges mästerkock eller liknande du har så här, riktigt så här, passerade ärtor med en klickvitt någonting, jag vet inte vad det är i mitten Gränsfil så, ja, Något sånt där Det var, det var en frisk, frisk, god kulinarisk upplevelse som jag tror uppskattar så många vid vid den tidpunkten då. Ja, precis. Ja. Och så var det, det var grillspett och grejer. Och det var, var det? Var parakotta efter. Nej, det var någon choklad Nej, det var nog parakotta. Det ja. Nej, det var gott i alla alltså, det var en super, superbra sittning. Sen så uh, tog vi oss alltså rast vidare till uh, Valan för eftersläpp. Yes! Ett, uh, om du frågar mig, superuppbyte från uh, de tidigare planerna med ja, gasken. Det. Uh, och jag tror det är framförallt från I-sektionen från så var det nog definitivt ett hjärtligt äh, stort uppbyte. I och med att äh, har, må, må, många av oss har ju sett insidan av gasken otaliga gånger. Och, detta har absolut ja. ingenting med gasken att göra utan det är ju mer just det att jag tyckte det var väldigt kul att sitta i på handel så fick man se lite ny lokal där. Ja, och sen och körde jag eftersläpp på Valand äh, där vi förr har varit och haft helt. helt halvtid, nej, helt ja, Precis. Um, men nu då som eftersläpps lokal och det var, jag tyckte det var kanon där också. Det var bra. Det var en jättebra. DJ som spelade Dock lite spelar mycket spelade väldigt mycket gyllene tider, ja. Precis. Uh, vilket jag så här, i efterhand kan hålla med mm. om kritiken. Men jag ja. upplevde inte det riktigt som ett problem. måste jag erkänna under. Nah, det gjorde faktiskt jag. Jag stod där nästan redo mm. framme vid scenen att... Eh, hoppa, upp, hoppa upp och fråga honom vad, vad fan är din grej med Per Gästle egentligen? Vad, vad sysslar du med? Det, det kan jag ju dock säga att eh, några från medicin och från handels var någorlunda besvikna att, att det här ut, utsagda eftersläppet på Gasken inte blev av. För de, många hade inte varit på Gasken innan och de hade inte fått se Chalmers... Eh, Liksom. Nej, jag tror att man är externt färgad just som det att man känner att ja, det, är, det, är inget, det var inget nytt liksom så. Så det var ju kul Nej. att det var någon annanstans, men, men för, för dem precis. så hade det varit någon annanstans. Och så, så kom vi ju till det här med efter eftersläppet då. Ja, man kan ju tänka sig att det var många som liksom så här knöt nya kontakter och fick liksom så här, lite nytt blod så det, det är inte lite, lite särskap. Ja. Ja, men är nu vi kommer till det här med, med förrätten då, ärtshoppan, som ja i alla lägen inte gick helt dåligt hem. Jag har hört historien om hur det gick till faktiskt. Då, det var att man, ja. De lagade kvällen innan mm. och så ställde de tydligen ute den. För att den skulle hålla sig kall över natten ja. liksom helt enkelt. Men så råkade det vara på ett, ett ställe där den var i solen. Ja, solen gick, gick ju upp den när fem. För så var inte solen framme på natten då. Nej, exakt, Nej, för den brukar vara borta inte åben, på, på natten. Liksom här. Exakt. Eh, men när då solens skiner på den här ärtshoppan så blir den kanske lite för varm. Ja, varmare än vad de hade tänkt och så stod den där i några timmar innan de kom dit. Och så, Ja, jag vet inte exakt vad som hände med ärtshoppan där, men det blev väl inte riktigt bra så. Ja, var till... inte riktigt kanon. Nej. Så det, det var väl det som några, några som kanske fick lite, vad, vad är det kidsen brukar säga idag? Hemsläp, brukar man kanske uttrycka det som. Fick det väl kanske, lite tråkigt där någon när ärtsoffan började jobba på tarmsystemet, liksom. I, i, i, i, i, Idag är det alltså torsdag vi spelar in det här och igår var det sektionsmöte och vi tänkte presentera lite highlights därifrån, nämligen... Alla kassörer fick sin ansvarsfrihet. Martin Bjöntegård diskuterar krokar. I kuriren skickade tre personer till valberedningen. Adam Widerbert fick sin flagga. Dessutom fick jag kasta tårta på Erik Lövnerch. Även nu kallad Erik Tårtnerts om man ska lägga till. Ja, exakt, exakt. Ja. Hur kändes det att kasta tårta i ansiktet på din före detta kassör? Nej, det var ganska roligt. Det var ett nytt påfund som Nej. de hade hittat på att man skulle nominera då i slutet av mötet en styret eller precis, var det var de ja. som man fick kasta tårta på då. Palme fick en nominering och Johan. Johan fick jag, en nominering. jag nominerade väl löner som helst, han såg så skräckslagen ut eller eh, att eh, bli nominerad. Jag tror de flesta tänkte så. Ja, och den, den nomineringen gick uppenbarligen hem då, för han vann ju röstningen storstilat. Ja, det gjorde eh, det Sen gjorde visade det sig efterhand att det var då nomineraren som skulle kasta tårtan. Gå mig lite, blev lite nervös såklart, så tänk om jag missar. Men det, det var ju inga konstigheter till slut där, utan den satt ju rakt upp i luggen på... Det gjorde den. På Lönart, så Ma, var... Vad så, man, man, man fick kasta från en armlängds avstånd? Ja, man ville bara så... göra säkert att eh, det, Knut... var så, det var så långt bort precis. att jag inte skulle kunna nita honom med ansiktet. Exakt. Då, helt enkelt. Exakt. Och det, och det höll jag mig till med. Jag är nöjd med min träff där. Ja, det borde du verkligen ha. Och alla kasar blev godkända. Ja, precis. Det var ju lite av en... Det var lite den stora grejen. Folk satt som på nålar för att se detta. De hade ju, det var ju revisorerna då. De som sagt, de hade suttit och granskat de här alla kassörers arbete och bokföring. Mm. Och det verkar som att alla verkligen har gjort ett fantastiskt bra jobb. Jag presenterade, sig. Ju, presenterade ju förening förening med lite highlights och så där. Så det var till stort nöje får man ändå säga. Och, var... och flaggan! Precis, flagga, ja. Vad var det för grej? Det, Just det. Eh, det var väl Adam Widberg då som hade skickat in en motion om att sätta upp en i-flagga utanför Vasa. Exakt, han refererar ju lite till fysikhuset som hade en svart F-flagga som vajade uppe på dess topp. Och att det hade varit trevligt lika så att se en i-flagga nere vid Vasa. Precis. Men F-flaggan ser ju bara ut som en piratflagga som man ser liksom från hela Göteborg typ. Ja men precis, det men det är ju så där då, inget, ju, inte, ja, riktigt, riktigt. kan man ju tänka sig att uh, utformningen kan ju vara lite mer stilfull, uh, kanske. Men det visar, det, han fick ju igenom motionen så jag gissar att det som står i vägen för detta nu bara är och liksom, hur tillståndet ser ut för flaggstången och sånt. Så De kan ju, men, ju, men, så, ja, kan ju så. ibland vara krångligare än man tror ibland är det inte alls det, så det får vi väl se hur det yttrar sig. Men flaggan ska väl i alla fall, i alla fall uh, beställas? Det skulle du göra alltså, ja. Mm. Martins kroka vad var det för grej? Ja, just det. Det är, det är någonting som, man, som i alla fall de flesta som studerar på I har erfarat. Att man kommer in till ett grupprum där det redan liksom sitter ett gäng gött folk så att säga, som man känner och studerar sina studier. Och så tänker man, ska man kanske slå sig ner? Och borde man ju göra då, för man, ja, man behöver ju liksom det där. Men var ska man hänga jackan någonstans när alla krokar redan är upphängda liksom? Upphängda på jackorna är upptagna. Till och med. upptagna liksom. Ja, och problemet var väl också framförallt då att de här alla krokar som är upptagna ofta är ingen krok och ibland bara en krok. <laughs> det var ju lite det som motionären då hävdade: Att man kommer in där och man, man ser ett tomt, fräscht, ny, nyventilerat rum. Man tänker här blir det skönt att slå sig ner. Tittar man mot väggen och där finns det ingen, ingen krok att hänga sin jacka. Exakt. Men är det inte lite roligt att han har så bra framförhållning på det här? Med tanke på att nu kommer ju sommaren, de flesta kommer, om de har med sig ytterkläder, kanske inte har med sig särskilt tunga ytterkläder om några alls. Nej, det stämmer ju. Att man verkligen tänker ett mm. halvår i förväg i stort mm. sett. Det, det, ja, det måste jag säga, det, mm. det gör alltså, honom en Jag skulle nog kunna dra så långt att jag ser många likheter hos Martin Björntegard och Leonardo da Vinci. De är två personer som verkligen är långt före sin tid och tänker verkligen utanför den här fyrkantiga geometriska objektet som man ofta kallar boxen. Eh... fyra kantiga box. Tolvkantiga mm. box. Uh, tolv box. Ja, tolvkantiga Exakt, det var precis den han tänkte utanför. Han kände verkligen att det här är någonting som egentligen ligger framåt i tiden i och med att vi inte har några tyngda ytterkläder att hänga upp. Men... Jag väljer att vara den revolutionär som jag var född att bli och så skriver jag en motion till det här och så ser jag till så det blir fixat. Och gör en liksom tjänst för mänskligheten framöver. Mm. Vad så tror det... du att han kan komma med några nya ett snart? Det vet man aldrig. Och det är det som är grejen att det är ju motioner är ju inte det enda sättet man kan påverka sektionsstyrelsen. Ofta räcker det och hundratals. Våld finns ju också. Man kan våld finns, våld, men det, det, det, det, bruk, ja, fast det brukar oftast inte vara det mest effektiva metoden i och med att man själv brukar hamna i någon typ av. Våld? Nej, inte våld, men jag tänker att ut, brukar man våld så brukar man ju hamna i någon typ av instängd miljö som kanske inte gynnar mänsklighetens framgång, utan man... Också med sannolikhet. Alla sannolikhet tolkar inte miljö. Tolvkantig miljö antagligen, då. ja. De flesta geometriska... du blir nästan de... tvungen att tänka in innanför boxen, så att säga. Nej, <laughs> inte så van. Mm. Men... Det där är helt <laughs> Och, om man skulle hamna i fängelse <laughs> tror du att man fortfarande skulle kunna vara sektionsmedlem då? Ja, det tror jag väl. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Yeah. Nej, men alltså vill man förändra någonting För jag så... Jag man, man får ju inte så mycket motion i trängelse. <skratt> Magic! Och, board och, moment. För er som inte hörde det var en sån här drumgrej som när någon drog ett skämt för den var jävligt rolig. Ja. <skratt> men som jag precis skulle säga, snarare än att bruka våld så kan man hugga tag i Vincent eller Palmer eller någon annan vitkortig. Även andra -medlemmar. Precis, Någon presidietmedlem och säga vad man tycker. Be dem lyfta det på ett sessions. Nej, men studier... styrelsemöte. Styrelsemöte helt enkelt. Kanske närvara. Lägga in några goda ord. Se till att det går igenom. Alltså det finns massa deg att hämta liksom, till vad fan kallar det? Idéfond. Idéfond. Idéfond ja. fond för idéer liksom. Idéfond där fonda idéer. Upsfond. Ja. Mm. Kycklingfond brukar jag ha när jag kör pudd Tre personer från IK till valberedningen. Det blev ju ett spän sus som gick genom publiken när det rekommenderas vi... sju personer till valberedningen ja. och vi hade åtta nominerade. Skulle det bli tal? Det var väldigt nära att det skulle bli det, men det är lyckligtvis kanske man kan säga, eller lite sorgfullvis. Men jag skulle alltså. säga lyckligtvis för, alltså vi är ju krön. visst vi har en podcast mm. Mm. men tal, jag föredrar personligen att skriva. Ska vi gå tillbaks till eh, vart vi nu har... valberedningen? I va? Det är åtta personer, allihopa ifrån nuvarande tvåan, eh, men det var ett riktigt fint gäng så det blir nog... Det tror jag. Det var väldigt granskande och ähm, bra gäng. Att <laughs> Veckans läsar/lyssnar fråga. Hej Karin. Jag var med på trekanten nu i helgen och där träffade jag en jättetrelig medicinare tjej. Och nu dessvärre så kanske det inte riktigt gick så bra som jag hade hoppats den kvällen, men jag har inte riktigt fått, kommit på hur jag ska kunna träffa henne igen. Har ni några tips? Ja, det ska vi nog kunna komma fram med några tips. Ja. Det är ju även så att hon pluggar medicin, och då finns det ju en, en god chans att hon är på praktik i akutmottagningen. Mm. Så vad jag skulle göra är att helt enkelt gå till köket i din. Jag antar att du bor i en studentlägenhet, annars så får du gå till köket hemma hos dina föräldrar. Ta fram den största och vassaste kniven du har, och trycka in den helt enkelt någonstans där det inte gör permanent skada. Kanske i din vad eller på låret. eller någon. Bara... Och sen kan man ju säga också att man har två njurar. Du, du skulle ju kunna ta ut den ena. Och sen då blir intagen till akutmottagningen och träffa henne liksom där igen då på något på ett sätt som inte verkar för forcerande, liksom, om man säger. Så. så måste man ju komma ihåg att tjejer tycker ju inte om allt för fulla människor, så alkoholförgiftning är inte det rätta att sitta på. Nej, det är mm. jättebra inklikning av det. Sen också, om man bor i en studentlägenhet så på största sannolikhet så sitter en i sängen i köket. Och då, då skippar vi till och med steget. Ja, men om vi har, har vi några fler tips då här till, till, till killarna? Om man, man är, är, på, om man är någon som har skicka en bild. Mm. Vi har till män personnummer till alla som var med på arret. Så. Just det. Ska vi rekommendera? Om man, om man inte var, vill vara riktigt lika mycket av en staker, så kan man alltid gå till medicinapubben där eh, när de I, har. Event. Imorgon då, om man ser det från när vi spelar inen just. Ja, just, ja, det. just ja, det imorgon det. kanske blir svårt då eftersom podden kanske inte är ute. Men så, De brukar alls. De är inte fria. Ja, de kör medicinapub generellt sett på fredagar. Vi tackar så mycket för frågan och hoppas att svaret var till hjälp för dig. Ja, det var det. Tack så mycket för den. Skicka gärna in fler. Det kan du alltså göra genom att skicka din fråga till fraga.ikuriden. Jag har en fråga. Max. Eh, och, eh, det var allt vi hade att prata om för idag. Eh, så vi säger tack härifrån. Kul att ni har lyssnat. Hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt.